15. fejezet Mr. Collins nem volt okos ember, el természeti fogyatékosságán a nevelés és a társas élet sem segített sokat. Ifjúságának nagy részét egy tudatlan és fösvény apa irányítása alatt élte le. Egyetemre járt ugyan, de csak a kötelező tanulmányokat végezte el, és nem kötött semmiféle hasznos ismerettséget. A kemény apai kéz eredetileg igen alázatos modorra szoktatta, de ezt most ellensúlyozta egyrészt a magányosan élő, korlátolt ember önteltsége, másrészt az a körülmény, hogy fiatalon és váratlanul jó állásba csöppent. Szerencsés véletlen folytán éppen akkor hívták fel rá Lady Catherine de Bourgh figyelmét, amikor van megüresedett a lelkészség. Mivel most szép háza volt és gondtalan megélhetése, Házasodni készült, a Longborni családdal is ilyen szándékkal kereste a kibékülést. A benet lányok közül óhajtott élettársat választani, ha valóban olyan szépek és szeretetre méltóak, mint a hírük. Így kívánta őket kárpótolni és kiengesztelni, amiért ő örökli majd apjuk birtokát, s ezt a tervet kitűnőnek, méltányosnak, a saját részéről pedig rendkívül nagylelkűnek és önzetlennek gondolta. Tervén nem másított, amikor meglátta a lányokat. Miss Bennett bájos arca megerősítette őt szándékában, és igazolta mindazokat a szigorú elveket, amelyeket az első szülött jogairól vallott, és első este Jane volt szíve választotja. Másnap reggel azonban helyesbített, mert reggeli előtt negyed óráig tartó meghit beszélgetést folytatott Mrs. Bennettel. Először leírta a paplakot, majd természetes átmenettel megvallotta, hogy longborban reméli megtalálni a ház úrnőjét. Mrs. Bennett nyájas mosolyjal és bátorító szavakkal kísérte a vallomást, csak Jane esetében intette óvatosságra, akire éppen választása esett. Fiatalabb leányaira vonatkozóan nem mer mondani semmit, határozott választ nem adhat. Tudomása szerint nincsenek lekötve, de ami legítősebb leányát illeti, meg kell említenie, Öhm, kötelessége bizalmasan közölni vele, hogy valószínűleg a közeli jövőben eljegyzi magát. Mr. Collinsnak mindössze fel kellett cserélni Jane-t Elizával, és ez gyorsan meg is történt, mi alatt Mrs. Bennet rendbe hozta a tüzet. Elizabeth korban és szépségben Jane után következett, s így természetes, hogy ő foglalta el nővére helyét. Mrs. Bennet szívébe zárta a tiszteletes célzásait, és megnyugodva gondolt arra, hogy rövidesen két leánya megy férhez. Előző nap még beszélni sem lehetett előtte Collinsról, de most egyszerre kegyeibe került. Lydia nem feledkezett meg arról, hogy Meritomba szándékozott menni, s mérit kivéve a többi nővér is hajlandó volt elkísérni. Apjuk kérésére Mr. Collins is velük tartott. Mr. Bennet alig várta, hogy lerázza a tiszteletest, és egyedül maradjon a könyvtárszobában. Reggeli után ugyanis Collins utána ment, és ott is maradt, látszólag belemerülve az egyik legnagyobb fóliánsba, de valójában szünet nélkül Hansfordi házáról és kertjéről fecsegett. Ez a viselkedés teljesen kihozta Mr. Bennetet a sodrából. Könyvtárában mindig számíthatott a zavartalan nyugalomra, ha el is volt készülve arra, mondta Elizának, hogy a ház többi szobáiban ostobaságot és önteltséget tapasztal, a könyvtár szobában mentes volt a veszélytől. Buzgó udvariassággal beszélte tehát rá a tiszteletest, kísérje el a leányokat Meritomba, mivel pedig Mr. Collins inkább gyaloglásra terment, mint olvasásra, nagyon örült, amikor könyvét férretéve elindulhatott. Meritónig azzal telt az idő, hogy a tiszteletes, nagyképű semmiségeket mondott, unokahugai pedig udvariasan helyeseltek. Alig értek azonban a faluba, a fiatalabbak többé ügyet sem vetettek rá. Ide-oda járatták szemüket végig az utcán, a tiszteket keresve, s legfeljebb egy igazán divatos kalapon vagy egy újfajta muslinon akadt meg a tekintetük valamelyik kirakatban. De a hölgyek figyelmét csak hamar lefoglalta egy igen úri külsejű fiatalember, akit még sohasem láttak, és most az utca másik oldalán sétált egy tisztel. A tiszt neve Mr. Danny volt, és Lidia éppen azért jött át Meritomba, hogy megtudja, visszatérte már Londonból Mr. Danny. Mr. Danny köszöntötte őket, amint a hölgyek szemben elhaladtak. Az idegen valamennyiük figyelmét felkeltette megjelenésével, s a lányok találgatták, vajon ki lehet? Kitty és Lídia mindenáron meg akarták tudni, és ezért nővéreiket áthívták a túlsó oldalra azzal az ürügyjel, hogy vásárolni akarnak a szemközt levő boltban. Szerencsére éppen akkor léptek fel a járdára, amikor a két fiatalember ugyanoda ért. Mr. Danny azonnal megszólította őket, és engedelmet kért, hogy bemutathassa barátját, Mr. Vikemet, aki, mondta, előző nap érkezett vele a fővárosból, s örömmel közölheti, hogy megkapta a tiszti kinevezését az ezredbe. Ennél jobbat kívánni sem lehetett volna, a fiatal emberről csak az egyenruha hiányzott, hogy tökéletessé tegye megjelenését. Külsejem mindenkit megnyert. Igazi férfi szépség volt, kellemes arcú, karcsú, kitűnő modorú. Rögtön a bemutatás után élénken társalogni kezdett, de viselkedése kifogástalan volt és szerény. Az egész társaság még ott állt, kellemes csevegésbe merülve, amikor lódobogás hallatszott, sdárszi és bingli lovagolt végig az utcán amint felismertek a csoportban a hölgyeket, rögtön feléjük tartottak, s udvariasan érdeklődtek, hogy létük felől. Bingley volt a szóvivő, érdeklődésének legfőbb tárgya pedig Jane Bennet. Éppen úton volt Longbornba, mondta, hogy tudakozódjék egészsége iránt a főhajtással erősítette meg barátja szavait, és éppen elhatározta, hogy nem néz rá Elizára, amikor hirtelen megakadt a szeme az idegenen. Elizabet véletlenül mindkettőjük arcát látta, amint egymásra pillantottak, és meglepődve figyelte rajtuk a találkozás hatását. Mindkét fiatalembernek elváltozott a színe. Az egyik elfehéredett, a másik elvörösödött, Pár pillanatnyi habozás után Mr. Wickem megemelte kalapját, Darcy pedig kelletlenül viszonozta a köszöntést. Vajon mit jelenthet ez? Lehetetlen volt elképzelni, de épp oly lehetetlen volt nem keresni rá magyarázatot. Bingley észre sem vette, hogy mi történik. Rövidesen búcsúzott és ellovagolt barátjával. Danny és Wickham a Philips ház kapujáig kísérte a hölgyeket, és ott elköszöntek, hiába invitálta őket Lídia a házba. Még Mrs. Phillips közbelépése sem használt, aki kitárta a nappali ablakát, és hangos szóval segített Lidianak a rábeszélésben. Mrs. Phillips mindig szívesen látta unoka hugait, és a legidősebbeknek távollétük után most különösen megörült. Nagyon megvan lepve, mondta, hogy oly hirtelen tértek haza Netherfieldből, és mivel nem a saját kocsijukon mentek, nem is tudott volna semmit a dologról, ha nem találkozik az utcán Mr. Jones inasával, aki elmesélte, hogy többé nem kell orvosságot küldeni Netherfieldbe, mert a Bennet kisasszonyok nincsenek már ott. Mrs. Phillips folytatta volna még mondókáját, ha nem kellett volna Mr. Collins-t üdvözölnie, akit Jane éppen bemutatott neki. Az asszony a legnyájasabb udvariassággal fogadta a tiszteletest, amit az még udvariasabban viszonzott, bocsánatot kérve, hogy előzetes ismerettség nélkül betulakodott házába. Egyben azt a reményét fejezte ki, hogy rokoni kapcsolata a fiatal hölgyekkel mentségül szolgál. Mrs. Phillips-et egészen levette a lábáról ez a választékos modor, de alig foglalkozhatott az egyik idegennel, Unokahugai már is izgatott felkiáltások között a másik iránt kérdezősködtek. Róla azonban csak annyit tudott nekik mondani, amit már úgy is tudtak. Azt, hogy Mr. Danny hozta magával Londonból, s hogy az X grófság ezredében nevezik majd ki, hadnagyjá. Hozzátette, hogy egy teljes óráig figyelte, amint az ismeretlen fels alásétált az utcán. Ha Mr. Wickham történetesen újra felbukkan, Kitti és Lídia követték volna nagynényük példáját, de szerencsétlenségükre csak néhány tiszt sétált el az ablak alatt, és ezek most az idegenhez képest ostoba, kellemetlen fráterré váltak a szemükben. A tisztek közül néhányan másnap vacsorára voltak hivatalosak Philipsékhez, és a nagynéni megígérte, hogy férje tiszteletét teszi Mr. Vikemnél, és őt is meghívja, ha a lányok is átjönnek Longborgból. Ebben tüstént megállapodtak, és Mrs. Philips vidám lottójátékot helyezett kilátásba, utána egy kis vacsorát. Ezek a kecsegtető ígéretek egészen felvillanyozták a leányokat, úgyhogy a legjobb hangulatban búcsúztak el. Hazafelé Elizabet Elizabeth elmondta jane mi történt a szeme láttára a két fiatalember között. Jane ugyan akármelyiküket megvédte volna, még ha nem is lett volna igazuk, de viselkedésüket épp oly kevéssé tudta megmagyarázni. Mint a húga.